Câte vă de ispite, câte vă de ispite mai ai de trecut, Până la bolta tivită cu început. Întoarce-te în copilăria sufletului, acolo vei găsi vecia cuvântului, pe care îl îmbrățișai în joacă fără să știi că ți-era tată și mamă din vecii. Dar lui iubeai, cum iubeai cerul, cu sufletul mereu deschis și la amestecai cu lutul în care trupul ți-era scris. Eu voi fi îngerul de pază la poarta răbdării. Am să aștept să-ți desfereci trupul încordat, privind spre cer drept și curat. Atunci, orice întrebare se va topi în ocean, să poți primeni cerul tău mic de alean. Lasă-l să treacă prin tine ca o sabie nestinsă de foc. Să fi fuior pentru rugul văzduhului, în durere și joc. Numai așa muzică vei putea să devii. Cuvintele să se lege neîncrâmpeie de melodii. Lasă-te pătruns de poezia pământului și împreună cu cerul, în harul cuvântului.